до сонця народний світогляд надавав неймовірно важливого значення. В той момент сонце надзвичайно енергетичне, воно оживляє, пробуджує увесь світ, дає тепло, світло, силу і енергії всьому. Всі темні злі сили розбігаються перед його лицем в різнобіч, гинуть і щезають навіки. Вранішнє сонце має також лікувальну силу, Найзаповітніше бажання Спішили сказати сонцю, яке сходить Бо вранішні сонце Викупане і виспане Завжди милостиве Воно благословляє день Тож селянину, здрівши оновлене світило Зіймав шапку і кланявся йому А ось з якою молитвою Зверталась дівчина До сонця в день Юрія Добрий день тобі, сонечко ясне Ти святе, ти ясне Прекрасне, ти чисте Величний, поважний, Ти освіщаєш гори, долини І високі могили. Освіти мене, рабу Божу, Перед панами, перед царями, Перед усім миром християнським, Добротою, красотою, Любощами і милощами, Щоб не було Ні любішої, ні милішої раби Божої народженої Молитв'яної Марії. Яке Ти ясне, величне і прекрасне, Щоб і я така була ясна, велична, прекрасна перед усім миром християнським, на віки віків. Амінь. Часто на великі свята підіймались на гору, щоб зустріти сонце. Тут гора, символ неба, шлях до нього. В дні свят або в неділю сонце буває віщим, посилає долю або недолю. Невипадково в потивлі Граді Вранці рано молилася на валу Ярославна, називаючи сонце своїм паном і прохаючи повернути князя з походу. Світле і трисвітле сонце, всім тепле і ясне єси. Чому пане націлив гаряче своє проміння на воїні влада мого? В полі безводному спрагою їм проміння стає, луки зводить, туго сагайдаки стягає. Ця молитва – допомогла Ігорю щасливо повернутися до Києва. На схід сонця молилися всі народи світу і хоронили покійників також очима до сходу, вірячи, що сонце, як встане рано, пробудить і їх. На схід сонця благословлялися, розпочинаючи жати, косити будь-яку іншу важливу роботу. Все намагались почати вранці, зі сходом сонця, або хоча б у сонячний день. Те ж саме символічне значення мав і прихід весни. Сонце знищувало холод, ламало крижані мости, відмикало своїм промінням, золотими ключами, небо і землю, випускало птахів і звирію, зелену траву, яру, пшеницю, розбивало замки Крігової і випускало із зимової темниці воду. Пробуджувало, оживляло її. Оживляло її в хмарах, надавало плодоносної животворящої сили і опускало на землю дощем. Таким чином вкупі з водою знову творило світ, народжувало на землі всяке зело. Оскільки сонце було найголовнішою світотворчою силою, давало життя всьому, то його згодом назвали «дащ Богом». Поступово воно стало найголовнішим богом в Русі, Україні та й в усьому слов'янському світі. Всі народи були сонцепоклонниками. Але тільки слов'яни називали себе синами Сонця. Слов'янин на древній мові означало «то, що походить від Сонця». Автор слова о полку Ігоревім називає руський народ «дащ божими» – «внуками». Віра в те, що наш народ походить від Сонця – Збережена в одній з весільних пісень, котра являє собою немовби прекрасну легенду, де в символічних образах показано схід сонця як світотворення і народження дітей сонця Івана й Марусі наречених, від яких пішов увесь рід український. За Горою Кам'яною там бояри Терем вили Космос. У три стіни Кам'янії Небо. Четверта золотає, східна. На тій стіні перепілочка, птах – символ світла. Звела гніздечко з червоного шовку, сонце, що сходить. З червоного шовку з білого льонку. Підійшло і стало білим.